Gairebé un terç dels nois adolescents és inexacte a l'hora de percebre el seu pes, cosa que influeix en la seva conducta alimentària i, conseqüentment, en la seva salut. Així ho indica un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha analitzat l'efecte del pes percebut sobre les conductes per a baixar o controlar el pes en SINSECS 97 nois adolescents de Barcelona i els seus voltants. En l'estudi, fins a un 25% dels adolescents, tots els nois, van manifestar haver intentat abaixar o controlar el seu pes l'obdynam. En el treball, realitzat en col·laboració amb Salut Mental Parc Taulí de Sabadell, els investigadors van registrar la talla i el pes corporal de, de gairebé 6-6 nois d'entre 13 i 16 anys, majoritàriament de classe mitjana i d'origen espanyol, encara que l'estudi va incloure també participants d'origen llatinoamericà, nord-africà, europeu i subsaharià. A més, se'ls va preguntar a aquests nois com percebien el seu pes, per baix, pes baix, normal, sobrepes, sobrepes llauger, molt sobrepes, si van fer dieta durant l'últim any i quines conductes van portar a terme per controlar o avançar aquest pes. Un 65% tenia un pes normal, segons l'índex de massa corporal, un 19% sobrepès, un 7% obesitat i un 8% baix-peix. L'estudi va trobar que fins a un 28% dels nois van ser inexactes en l'apreciació del seu pes corporal. Entre els joves, amb més peix baix, un 43% el van sobreestimar, mentre que un 86% dels que eren obesos van subestimar la circumstància. També el van infravalorar el 40% dels que tenien sobrepès que es van apreciar amb un pes normal. En tot cas, la majoria de joves amb pes normal, un 85%, va encertar la seva condició i un 5% va referir una percepció de sobrepès.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 I comencem parlant de la Fabra i Coats, que presenta una jornada d'activitats amb motiu del 25è aniversari de la caiguda del mur de Berlín. Com a part del Sigle d'Exposicions Europa 25, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i comissariat pel periodista Martí Anglada, en motiu del 25è aniversari de la caiguda del mur de Berlín, a dimecres, la Fabra i Coats, fàbrica de creació, presenta una jornada d'activitats que posen en relleu aquest símbol de la història cultural i política europea del segle XX. Wir sind das Volk. Nosaltres som el poble. Arrencarà amb una intervenció artística en mur a càrrec d'Ignasi Blanc, l'únic artista català que encara avui té un mural a les restes del mur de Berlín, i Thierry Noir, artista berlinès que ha batllat per la memòria artística i visual del mur als darrers anys. A continuació, es projectarà el premiat documental Ravit a la Berlín i es realitzarà una taula rodona en la participació dels dos artistes i Ilucia Homs, director de promoció dels sectors culturals, que aprofundirà en la memòria visual del, del mur i la seva importància com a emblema a la Guerra Freda. Doncs hem de l'entrada totalment gratuïta i el que també podem dir-vos és que hi ha un programa per aquesta tarda. A les 5 de la tarda hi haurà la intervenció artística, a dos quarts de 6 la projecció de revit a la Berlín, a un quart de 7 una taula rodona i a les 7 de la tarda claurà aquest seguit d'activitats amb un diàleg obert amb el públic. Ara us parlem del regidor Raimon Blasi, que signa els convenis de col·laboració amb la Fundació BSN Formació Social, Professional i Selecians Sant Jordi, en el marc del Pla de Xoc contra l'atur juvenil. Aquest matí, al Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona, Raimon Blasi ha signat el conveni de col·laboració amb la Fundació BSN Formació Professional i Salesians Sant Jordi en el marc del Pla de Xoc contra l'atur juvenil. El regidor de Comerç, Consum i Mercats d'Adolescència i Joventut i també regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha signat els convenis de col·laboració amb la Fundació BSN Formació Professional i Selecian Sant Jordi, centre Martí Codolà, en el marc del pla de xoc contra l'atur juvenil. A l'acte, que s'ha fet al Saló de Cròniques de l'Ajuntament, hi ha assistit el gerent de la Fundació BSN Formació Professional, per Ros. Una altra de les informacions que ocuparan el nostre programa d'avui és el de la plataforma d'Afectats per la que precisament ahir va ocupar el Centre de Serveis Socials de Sant Andreu. La plataforma d'afectats per la va ocupar ahir al matí el Centre de Servei Social de Sant Andreu com a mesura de protesta per exigir una solució per a una família desnonada. La PAP demana que el consistori busqui una alternativa per a la família, integrada per un home, la seva mare i tres menors d'edat. L'Ajuntament admet que la situació de la família és molt delicada, però informa que no compleix els requisits per adquirir un habitatge públic. Tot així, el consistori s'ha compromès a jutjar-los temporalment en un hotel fins que trobin una solució. I atenció perquè ara el que volem parlar-vos és d'una activitat cultural molt relacionada amb els nens i les nenes i és que es posarà en marxa a Quits Sagrera, un nou parc temàtic infantil. L'Ajuntament preveu treure a concurs la licitació per construir un compleix d'oci infantil i juvenil en uns terrenys municipals propers al Parc de la Maquinista. Es dirà Kids Sagrera i tindrà zones de lloc i també un espai de teatre i circ. El futur parc temàtic It Sagrera s'ubica al Triangle Ferroviari a Sant Andreu, una zona molt a prop del parc de la Maquinista i de la futura estació de la Sagrera. El projecte preveu construir-lo en uns terrenys municipals situats en una finca del carrer de Josep Sol de Vila 5256. Segons hem pogut saber, el parc tindrà una extensió d'entre 15 i 20.000 metres quadrats, aproximadament, com dues silles de l'Eixample. El projecte original preveu crear un parc infantil tematitzat, amb zones d'oci a cobert i també una plaça d'esbarjo a l'aire lliure. Eh, hi haurà també dos espais específics per fer-hi circ i teatre amb una capacitat d'unes 200 persones. A més, hi haurà restaurants i botigues especialitzades en llocs i complements infantils. La previsió és que tingui un aforament màxim de 2.000 persones, però l'Ajuntament calcula que anualment podria tenir mil visitants. Es construirà sobre uns terrenys municipals qualificats com a equipament. Per això, l'Ajuntament vol treure'n a concurs d'explotació. El projecte es debatrà, a, doncs, precisament avui, a la Comissió d'Economia en què, previsiblement, s'aprovarà licitar-ne la concessió. Per tirar-lo endavant, Convergència i Unió necessitaria el suport d'altres grups. Esquerra Republicana està estudiant el projecte per mirar quina posició adopten, al igual que el Partit Popular i el PSC. Els socialistes destaquen que és un projecte que s'ha d'estudiar amb deteniment i per això demanen al govern municipal que els faciliti tota la informació necessària. Des d'Iniciativa per Catalunya Verde, Esquerra Unida i Alternativa ja s'han mostrat contraris a aquest projecte. I ara el, eh, obrim plana cultural per informar-vos que engeguen una campanya de micromancenatge per renovar els avis de Sant Andreu. La germanda de Trabucaires, Lleixanters i Gragers de Sant Andreu ha obert una campanya de micromecenatge a Berkami per finançar la, la reconstrucció dels lleixantons, Avi d'Orient i Àvia Ur Urfila. Una, un soci de l'entitat va crear les figures originals de manera casolana l'any 2000 per als seus nets, però ara ja estan molts malmeses. Els nous avis que s'han enllestint ballaran per primer cop durant la Festa Major de Sant Andreu. La d'Orient va ser el primer de la parella de Jagantons que va sortir al carrer. Ho va fer per la cavalcada de Reis del 2000, d'aquí li va quedar el nom. Per la festa major del mateix any se li va sumar una companya, l'àvia Orfila, tots dos van ser creats per Francesc Llové, l'avi Paco, un soci molt estimat a la Germandat de Trabogaires, geganters i Grallers de Sant Andreu, com a regal per als seus nets i perquè la canalla de l'entitat pogués fer ballar unes figures més petites. De fet, el gegantó de l'avi és el més baix del dos i el poden portar nens de 5 o 6 anys. L'àvia la carrega nens de partir de 12 anys. Al llarg dels últims 14 anys, aquests gegantons s'han ballat per les festes de la Mercè i per Santa Eulàlia, i han acompanyat els lleiants de Sant Andreu per pobles i barris. Ara, els anys han passat factura, les figures i els geganters de Sant Andreu han decidit substituir-los per unes rèpliques. Per fer-les amb la major semblança possible, els nous avis s'han creat basant se en les primeres fotografies que es van prendre dels gegantons. Cal tenir en compte que la cara de les figures ha anat canviant, ja que originàriament es va fer amb una màscara de plàstic farcida i després es va canviar per un bus de guix, també se'n mantindrà l'alçada. La construcció dels nous Avi d'Orient i Avia Urfila comporta entre un mes i mig i dos mesos de feina. Les figures estan força avançades, ja estan fets als caps i s'està treballant en la roba de cadascun. Quedarà acabar los els braços. La campanya de micro, micromecenatge vol recollir 2.200 euros per finançar part de la reconstrucció. Els nous gegantons sortiran al carrer el pròxim 29 de novembre coincidint amb la festa major de Sant Andreu. Els seus predecessors s'acomiadaran dels andreuencs en la baixada des del mercat fins a la plaça Urturfila i serà allà on es faci el relleu dels avis. La germandat de Trabucaire, gegantés i grallers de Sant Andreu, ha decidit que les figures originals no es destruiran sinó que es guardaran. I anem ja acabant aquest primer repàs de notícies per comentar-vos que el Centre Cultural Can Fabra emet el documental Por qué les maten por nada. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui dimecres a les 7 de la tarda mites i estereotips en torn a la violència masclista. Es passarà el documental de l'antropòloga Mercedes Fernández Martorell Por qué les maten por nada i serà conduït per Víctor Jurquera. El joc, l'Auditori Centre Cultural Can Fabra, organitza Centre Cultural Can Fabra, CIR i PIAT i col·labora a Cors Ciutadà per una Barcelona lliure de de violència. Últim punt ja, doncs parlem de l'encesa de l'enllumenat de Nadal a Sant Andreu. Aquest divendres, a les 8 del vespre, al carrer Garcilaso, número 180, 87 es realitzarà l'encesa del enllumenat de Nadal a Sant Andreu. Doncs ja ho sabeu si voleu gaudir d'aquesta primera encesa dels llums de Nadal divendres a les 8 del vespre al carrer Arfilassó número 187. Molt bé, doncs el que fem ara ara, ara mateix és ja serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Des 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem aquí novament per parlar-vos de la Farra i Coa, que precisament el que us dèiem al començar el programa presenta una jornada d'activitats avui, amb motiu del 25 aniversari de la caiguda del mur de Berlín un tema del qual doncs, en volem parlar amb Ignasi Blanc, que és l'únic artista català que encara avui té un mural a les restes del mur de Berlín. Parlem amb el senyor Ignasi Blanc, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Molt bé, doncs eh, amb ganes ja de saber una mica més d'aquesta doncs, activitat que fareu aquesta tarda, no? Què és el que teniu previst? Bé, mira, des d'ahir estem reproduint les pintures que fa 25 anys van fer al mur de Berlín, hi uh -huh. ha el Thierry Noir, un company francès, alemany, que és un estàndard en el mur de Berlín. Uh -huh. I la meva pintura, per l'Amor, que també quedarà aquí reproduïda a Fabra i Coats. Uh -huh. El que hem sabut és que, això, que, que tu vas viure aquest 25, aquesta caiguda del mur de Berlín, no? Sí, jo vivia a Berlín ampliant estudis uh -huh. i casualment només trobàvem això, amb tot el, aquest esdeveniment polític, social, uh -huh. i vaig participar en aquest concurs per artistes, per tal de deixar la teva empenta a sobre del mur, no? Uh -huh. I vaig la sort de ser l'únic català i de l'estat espanyol escollit. Uh -huh. aquesta, aque, aquesta jornada es, es du a terme a la Fabra i Coats, no sé si eh, creieu que és el lloc més idoni per poder eh, realitzar aquesta activitat, no? És que és un lloc preciós, perfecte. O sigui, a nivell d'art, tots els projectes que es porten a terme, per al barri, és molt interessant, i jo crec que com a mur de Berlín, el fet de que es reprodueixi aquí, mm. em sembla que és encara més, més valuós per a l'espai i que queda molt bé més a més en aquest entorn. Mm -hmm. A més, ara, amb el temps, eh, després d'aquests 25 anys, eh, què és el que et ve al cap a l'hora de parlar de la caiguda del mur de Berlín? Bé, el que explico sempre és el vespre aquell, quan ens van avisar que caia el mur, mm. i no va aixecar molt aviat per anar a fer fotografies... Clar, va ser una sensació molt especial, veure la gent, els, els alemanys de l'Alemanya de l'Est, entrant a l'Oest amb els travis, uh -huh. com es retrobaven entre amics, família... Això realment és una cosa que no s'oblida mai, no? Era uh -huh. molt, molt especial i com molt, molt emocionant i, molt, bueno, una cosa inèdita, ja. Uh -huh. I això queda dalt la memòria es fa. De fet, és un símbol de, de la història cultural i política d'Europa de, en els últims anys, no? Clar, això... A partir de la caiguda de burr, han vingut uns canvis que ens marcat per sempre més uh -huh. i, que, i que els fruits ens estem vivint inclús ara mateix, no?, també. Uh -huh. És un, un emblema de, del, del que podríem dir la Guerra Freda, per dir-ho És un emblema trist d'una època realment també estranya i de, a vegades de la incoherència de, dels humans, no? Uh -huh. Semblament tira ara, 25 anys després de la caiguda, aquest mur va estar, em sembla, 28 anys, no?, va estar separat uh -huh. la ciutat. I això és, vaja, és com a increïble encara. I, uh -huh. Però va ser així, i vaig viure amb la paret aquesta, allà al mig, sí, sí. Uh -huh. I aquesta tarda el que podrem veure és una intervenció artística. En què consistirà? Sí, aquesta tarda acabarem de pintar la nostra reproducció, el Thierry Noir, l'artista alemany, uh -huh. i jo mateix, acabaré la meva, i aleshores després hi ha un documental que té a veure amb al mur directament de Berlín mm. i després hi una petita taula rodona en la qual explicarem el perquè de la nostra intervenció. Jo dedic al meu pintura original he fet un canvi de color mm. just pensat expressament per a la situació aquí a Sant Andreu a Barcelona mm. i explicar per què aquest canvi de color i quin significat té. Això la tarda ho descobrirem. Doncs esperem poder-ho descobrir aquesta tarda. Uh, aquesta activitat duu el nom de Nosaltres som el poble no? Wir sind das Volk. Uh, D'on ve aquest, aquest nom? No recordo exactament qui va, va dir-ho, això ha estat iniciativa de fa abert i l'Ajuntament i també uh -huh. sembla que serà alguna dita, segur, d'algun polític que en un moment va visitar Berlín uh -huh. i, i va fer aquesta, aquesta expressió, vaja. Uh -huh. Home, el fet d'haver estat uh, fa 25 anys a, a Berlín, uh, suposo que... Mm, com a català es, es pot veure d'una manera, doncs, això, eh, una mica llunyana ja, però amb molt de sentiment, no? Home, no ho creguis, eh? Pensa que durant 25 anys de la meva vida ja mm. he seguit Nanti restaurant aquest mur, eh, participant en tots els, els esdeveniments i, i festes que han hagut en torn És clar per mi no m'he separat mai. Al revés, jo crec que he quedat com a millor trapat en la història. Aquestes 25 anys de la meva vida, que són, són molts, no? Clar, i em de dedicar a aquesta pintura a continuar el, el mural que queda de, del mur de Berlín. Sí, es deu tenir un quilòmetre i mig d'aquest mur de Berlín, mm. que és el projecte Inside Gallery, en el qual estan aquestes pintures de representants de tot el món. I la meva estallà encara, mm. i en principi està com a monument protegit, tot aquest espai del mur, i vaja, està pensat, si no hi ha polèmica que la hi ha per a la restauració de tot aquell espai. Mm -hmm doncs es quedarà com a memòria històrica. Això, els alemanys són molt respectuosos i, i està previst mantenir-ho, sí. Mm -hmm. Per tant, és una mica la, la memòria visual d'una època. D'una època, sí, sí. I, a més a més, els alemanys amb això són, com deia, respectuosos i, a més a més, perquè no torni a repetir-se, mm -hmm. tenir com exponent aquest quilòmetre mitjà del mur ajuda molt a entendre com era de, de tràgic i de... Increïble que es partís a la ciutat amb una paret de 3 metres. I està mm. molt bé mantenir-ho. Molt bé. Doncs, si et sembla, convidem els veïns i veïnes dels nostres barris a que aquest, aquesta tarda, a partir de les 5, s'acostin a, a la Fabra i Coats per poder veure aquesta, aquesta obra que, que esteu realitzant entre, entre tu i el, el Tierra y Noa, no? El tia Rinoa, sí, i si bé no sigui en punt, perfecte, perquè ens veuran acabar, com mm -hmm. acabem de pintar, molt i encantats de, de saludar a tot el barri i que, que gaudeixin d'aquesta reproducció d'aquestes dues reproduccions de les pintures mur de Muro de Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més... No, que molt, molt agraït, aquí al barri que hagi acollit això, mm. i sobretot que és una, un plaer, vaja, que l'Ajuntament de Barcelona hagi fet aquest reconeixement, tant el tia Rinoa com jo... N Estem molt molt agraïts i tant. D'acord. Doncs Ignasi Blanc, moltíssimes gràcies per acostar d'avui els nostres micròfons i això, doncs fem aquesta crida a tots els veïns i veïnes de Sant Andreu, dels nostres barris que que aquesta tarda don't tinguin l'oportunitat de poder gaudir d'aquesta obra, no? Doncs fes-se us molt amables i ens veiem a la tarda. Ens veiem a tarda. Déu. Déu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Ignasi Blanc, que és l'únic artista català que encara avui té un mural al que són les restes de, del mur de, de Berlín. Una època passada, però que hem de mirar una, una mica de, de tristor. No? I el que fem ara mateix serà una petita pausa i tornem tots aquí amb més informació. Fins ara! A veure, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs hem de dir que la Germandat de Trabucaire, geganters i grallers de Sant Andreu, ha obert una campanya de micromecenatge a Berkami per finançar la reconstrucció dels gegantons Avi d'Orient i Àvia Urfila. Doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels responsables d'aquesta germandat, com és el senyor Mauri. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns, com se us va ocórrer això de d'obrir una, una campanya de micromecenatge a Vercamí per tal de finançar aquests gegantons? Bé, és un procediment que darrerament s'estava posant força, força d'actualitat ja no sigui només per això, sinó per altres tipus de, de produccions o de creacions. I hem creure que seria oportú, sobretot perquè el, les figures que, que estan renovant, la biurien i la Biofila són dos figures molt properes a, a la gent, sobretot a la més jove. No? Uh, vam considerar que podria ser una, una eina de treball uh, bona, uh, raonable en quant a cost uh, per aquells que vulguin fer la seva aportació, i molt útil per tal de poder finançar aquests, uh, aquestes noves figures. Uh -huh. Unes segures que ja tenen uns quants anys, no? I suposo que sí, aquest és el sí. motiu pel qual voleu renovar-la. Sí, efectivament, l'AVI té 15 anys, l'AVI la, en té 14, però, clar, realment porten un, un bagatge realment important en quan a sortides, en quant a moviments, i això, al final, doncs, l'estructura ho, ho pateix, no? uh -huh. A més, aquesta, aquestes dues figures van ser creats per un membre de la germandat de Traucaire, Gegantes i Greguies. Sí, sí, realment va ser un... un... L'avi Orient rep el seu nom perquè el van portar els reis Max d'Orient a, a un nen, aleshores era un nen de la colla, i la idea va sorgir del seu avi en francès jove, sí, sí. uh -huh. De fet, el gegantó de l'avi és el més baix de, dels dos, no? Del que seria l'avi la, d'Orient i l'avi la, Orfila. Sí, de la parella, ell, l'avi és el més baixet, fa metre 65 uh -huh. i l'avi és una miqueta més alta, uh, uh -huh. deu estar rondant els 2,10 m, aproximadament. Uh -huh. Uh -huh. També hem de dir que aquests dies està duent a terme la segona mostra d'imatgeria festiva de Sant Andreu de Paloma, aquí a la Febre i Coats, uh -huh. i què és el que esteu realitzant d'aquesta segona mostra? Eh, bé, la mostra va néixer l'any passat, la seva primera edició, amb la intenció de donar a conèixer i de difondre la, la realitat gegantera, i no només gegantera, sinó també de grallers i també de, de trabucaires uh -huh. arreu del barri. Afortunadament, Andreu tenim una xarxa importantíssima de, de gegants Uh -huh. a nivell d'escoles, a nivell d'agrupaments, a nivell de, de diverses entitats, i volíem que això quedés reflexat, gaudir-ne uh, tots plegats, no només un sol dia de festa major. Uh -huh. Des del passat diumenge i fins al divendres, dia 29, uh, 28, perdó, tindrem a l'espai Bota, uh, dins del cintre de la Fabrecoats, aquesta exposició uh, que aplega plega... Uh, trabocaires, eh, gralles, timbals i, i gegants de tot, eh, de tot l'espai que ocupa l'actual barri de Sant Andreu. I mm. tenim algun convidat, una convidat que realment crida molt l'atenció, que són els gegants de la Casa de la Caritat de Barcelona, que són els gegants de Carnaval i de Corpus, dos, gegants, dos, eh, dos parelles que són eh, una ja, molt més que centenària l'altre pràcticament centenària i que realment és difícil de veure si, si no te'ls porten pràcticament eh, a casa, com és el cas mm. perquè surten molt poquet eh, jo diria a tots aquells que ens estiguin escoltant que si poden eh, passar-s'hi mi que sigui 10 minuts eh, val la pena val la pena us heu posat algun repte per, per l'MicroMassenatge per aconseguir aquests diners? Sí, nosaltres a través, si voleu consultar-ho i us anirem a fer-ho també a la pàgina de d'Avercami eh, vam eh, obrir aquesta, aquesta finestra de col·laboració amb la, amb la Germandat eh, que vam xifrar amb 2.200 euros uh -huh. bé, la veritat és que ens fa il·lusió i ens fa molt de goig poder dir que nem mica en mica recollint aquests diners eh, la voluntat la veritat és que ens ha, la gent ens acompanya força uh -huh. I uh, la tenim oberta, si no recordo malament, fins al dia 9 de desembre eh? O sigui que tota la festa major uh, tindrem aquest projecte d'aver canvi obert uh -huh. I, uh, si no recordo malament, tancant el dia 9 de, de desembre uh -huh. Uh -huh. Una festa major que serà precisament el moment en què es donaran a conèixer els nous gegants Sí Uh, quan acabi uh, aquesta exposició que comentàvem abans de l'Espai Bota mm -hmm. uh, que es tanca el divendres dia 28, el dia 29 mm -hmm. uh, a la tarda, uh, a la plaça Orfila, tornem una altra vegada amb uh, la nova edició de l'esclat en Drauany mm -hmm. l'esclat en Drauany, és aquest acte on es barregen tota una sèrie de disciplines a nivell de, de, de cultura popular i tradicional mm -hmm. i serà en aquell moment on les figures velles dels avis que uh, ja eh, es recullin, uh -huh. i eh, a la vegada apareixeran les dues noves figures amb el seu, amb el seu nou aspecte, el seu nou vestuari, uh -huh. que tot i ser noves i canviar alguna cosa del vestuari, que hem volgut que tinguin la imatge, que respectin de la millor forma possible la imatge que fins ara tingut. Uh -huh. Llavors, què es farà amb les que ja... les... aquestes que es volen restaurar, no?, o sigui... Les uh, figures velles, sí. a dormir, a dormir, uh, les guardarem uh, amb molta estima, uh, evidentment, uh -huh. però quedaran ja com a patrimoni de, de, de l'entitat, si és que ara uh, l'ajugament uh, a família uh, jove'ns a la Sereix, uh, com, com ha sigut fins ara, les guardarem amb molt de respecte i amb molta estima i, a les hores, eh, sortir a fer festa amb les figures noves. Molt bé. Mm. D'acord. Doncs, Mauri, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta informació. Si vols afegir alguna cosa més sobre aquesta... De més, gràcies a vosaltres per l'oportunitat de, de poder-nos explicar eh, tot just a tocar de, de festa major. Uh -huh. eh, Recordar-vos que, evidentment, Albert Camus serà ben rebuda tota la col·laboració eh, uh -huh. que, que pugueu fer-hi. Després, com ja sabeu, suposo en Albert Camus hi ha una sèrie de... En diuen recompenses, nosaltres voldríem dir-ne agraïments a tota aquella gent que, que hi participa i, com no, convidar-vos a l'esclat el dia 29 a la tarda a la plaça Orfila uh -huh. i al Cercavila de Festa Major el dia 30 diumenge al matí. Molt bé. Doncs amb aquesta crida a tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu, doncs uh -huh. que col·laborin amb aquest Verkami, que val la pena tenir uns, uns gegants i unes gegantes doncs, en bones condicions. No? Efectivament. Molt bé. Doncs, Mauri, moltíssimes gràcies i ens retrobem en un altre moment. Quan vols, moltes, moltes gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Doncs. Doncs ja ho sabeu, aquests dies podeu gaudir de l'última oportunitat de poder veure aquests gegants, l'Avid Orien i l'Avia Orfila, en aquesta segona mostra d'imatgeria festiva que es realitza a l'Espai Josep Bota de la Fabra i Coats. I també tindreu l'oportunitat de veure aquests gegants que estan preparant, aquests gegants nous, que es posaran en marxa per la Festa Major de Sant Andreu el dia 29 de novembre. Molt bé, doncs ara el farem una petita pausa i tornem amb més informació. Fins ara. Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs començàvem el nostre programa d'avui parlant també de la plataforma d'afectats per la hipoteca que va ocupar ahir al matí el Centre de Serveis Socials de Sant Andreu com a mesura de protesta per exigir una solució per una família desnonada doncs parlem amb una de les responsables o una de les membres de la Plataforma de fats per la Hipoteca, la Llum, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, ahir es va realitzar aquesta protesta, mm, sí. que és el que voleu a partir d'ara? Vale, la qüestió és que el desnonament bueno, va ser efectuat el divendres passat i llavors, ah, dijous passat, perdona, i llavors van anar a l'assistenta social i la solució que li plantejaven sí que van tindre una resposta que era, va ser donar-los un hotel durant cinc nits, mm. o sigui, se'ls acabava ahir, i llavors la solució que els hi plantejaven era que es busquessin un pis de lloguer mm. i ells assumirien els gastos per entrar al pis de lloguer i els hi ajudarien a pagar-lo, i de mentres que tornessin al pis local del costat, a on no hi ha desaigües, o sigui, havien de buidar tot tot la rentadora, bueno, uh -huh. de buidar-lo sí. al carrer, i llavors, clar, no, no estava en situació. Es veu que antigament tenien una bomba d'aigua per triturar el, tota la porqueria, però uh -huh. aquesta bomba se'ls hi va espallar. Llavors es trobaven que havien de funcionar així. Clar, quan uh -huh. nosaltres ens vam assabentar d'aquesta solució que plantejava l'assistente social, vam pensar que no que la dient, perquè hi han tres menors de 11, 13 i 9 anys. Uh -huh. I, bueno, llavors vam fer aquesta mesura de pressió perquè es posessin les piles i li donessin realment una solució. Bueno, tampoc va ser un apanyo molt, uh -huh. molt perfecte, però sí que almenys tenen coberts 15 dies a un hostal uh -huh. i de mentres doncs, es trobaran un pis en condicions per poder viure. A nosaltres ens ha arribat una informació de l'Ajuntament sí. sí. que el que diu és que la situació de la família és molt delicada però que no, no compleixen els requisits per adquirir un habitatge públic. Bueno, Això vosaltres com ho veieu? Vale. La qüestió és que hi ha gent que no té ingressos o tenen els 426 euros amb el qual no poden entrar en un lloguer de mercat. Sí. O sigui, el problema no és que aquesta família compleixi o no els requisits que calguin per entrar en una vivenda social, sinó l'ús que s'ha fet de, de la vivenda. Uh -huh. La vivenda hauria de ser un dret sense més, i el que s'ha fet en aquest país ha sigut un mercat. Uh -huh. Llavors, clar, si juguem a mercats amb un dret, passa el que passa que aquesta família, segons l'Ajuntament, pues no té dret a una vivenda social. D'acord? Uh -huh. vale però que hauríem de començar a canviar els, els termes de lo que és la vivenda. La vivenda uh -huh. és un dret, no és un, una mercaderia. Uh -huh. per a, a nosaltres ens arriben notícies com aquestes i a vegades doncs, no saps com, quina és la situació en què es troben doncs, aquestes uh -huh. persones que estan afectades per, per una hipoteca que potser que probablement no podran acabar de, de, de pagar, no? Hmm. Bueno, el cas d'aquesta família no és hipotecari, hmm. però defensem justament el dret a la vivenda, igualment. Hmm. O sigui, ara comencen a arribar a la plataforma en molts casos de lloguer i molts casos d'ocupació, perquè com les administ administracions no donen solucions perquè la gent pugui viure sota un sostre, sí. doncs clar, al final la gent es busca la vida i ocupen, perquè no tenen ingressos, perquè, etcètera, o sigui, per als quadros familiars ens comencen a arribar molts casos. Sí. I el lloguer és un altre tema. Sí. Uh -huh. mm, sí. Els segons també el que diu l'Ajuntament és que temporalment estan en un hotel... Sí i a tan, sí. Sí, fins que treballen una solució, no? Sí, la cosa és que l'administració no s'abasteix d'uns recursos que podrien ser tots els pisos buits, que això és una moció que va presentar la, la plataforma, i molts ajuntaments de Catalunya el van signar, o que passa que només el de Terrassa l'està fent eh, bueno, està fent okay. ús d'aquesta moció, que era bueno, els bancs tenen un mogollón de pisos buits, doncs aquests han de servir per un servei social, en mm. vez de tener los buits, que és el que estan fent, mantenint-los, eh, vendre'ls a eh, fons voltó mm. i segueixen jugant al mercat amb la vivenda. Mm. Llavors, l'Ajuntament pot fer, pot multar eh, els bancs per tenir els pisos buits, mm. pot fer que els posin en lloguer a uns preus socials, etc. Quan parlem de preus socials, parlem d'un 30% dels ingressos familiars mm -hmm. més, o sigui, a dins d'aquest 30% estarien inclosos els suministres. Que no sé si saps avui, justament estem fent una acció eh, tocant la llum, l'aigua i el gas. Mm -hmm. Perquè aquí també es troba la gent que encara que puguin pagar el lloguer, després es troben amb dificultat poden pagar la llum, l'aigua i el gas i es troben amb talls, amb el que suposa després donar-los una altra vegada que els donin aquests subministraments, que també són bàsics per viure. Uh -huh. No sé si sí. penses que el part... l'Ajuntament o, o la Generalitat hauria de donar, de donar més ajuts a aquestes, aquest tipus de, de persones que avui doncs, es troben amb, amb la crisi, no?, a sobre... Uh -huh. Bueno, jo no sé si cal gastar recursos, realment, per exemple, eh, l'Ajuntament podria apretar els bancs perquè aquests pisos entressin en lloguer, en vez de gastar-se els recursos que paguem tots, en pagar unes pensions i uns hotels, saps? Uh -huh. O sigui, al final sempre es malbarata els diners públics, saps? Perquè no, no preveuen, no donen unes solucions reals, Llavors van gastant molts més diners per donar unes solucions que al final són transitòries. Saps que uh -huh. sí. et vull dir, no? Sí. Llavors, clar, eh, si, si tindrien que donar més diners a aquestes famílies, bueno, si aquestes famílies tinguessin eh, l'evident dels subministraments coberts, potser... Clar, possibilitats, potser, no? Clar, uh -huh. llavors estaríem parlant d'uns altres, altres ajuts. Uh -huh. Clar, D'acord. El problema és de base. Doncs esperem veure, veure quines solucions o, o de quina manera es pot resoldre aqu aquests temes, no? Doncs pues sí. sí bueno, ara hem presentat la l'ILP catalana, uh -huh. en la qual pues, es demana més coses que el que es demanava la l'ILP estatal, que era la l'ILP estatal, era la dació, condonació, lloguer social i moratòria de de desnonaments uh -huh. i, i, bueno, es demana també els subministraments i més coses que pot fer la Generalitat uh -huh. en quant a la vivenda, a veure si es mullen. Doncs tinc la meva companya Alba aquí al meu costat, que també vol fer alguna pregunta. Vale Hola, Gràcies. bon dia. Hola, eh, Alba. Sí, mira, volia preguntar-te, de moment ens dit eh, ens has dit que, que aquesta família desnonada està en una pensió, que l'està pagant l'Ajuntament, però quin, quin penseu que és el, el futur proper que, que l'espera aquesta família? Sí que trobaré una solució la, o, o, o què penseu? Què sí, a veure, eh, aquesta família ara mateix n'han escobrat uns 400... No, uns no, els 426 euros aquests famosos, i clar, això no li dona. L'Ajuntament ha dit que es farà càrrec fins a on arribin. Ells tenen tramitat unes pagues per minusfalia o una cosa així que estan a punt de cobrar-ho, doncs pues esperem que ho cobrin i després es puguin fer càrrec aquelles de la seva vida. Però bueno és lo que li deia al teu company, la cosa és que els preus dels lloguers no han baixat el que haurien d'haver baixat i el mercat de la vivenda segueix sent de mercat, en vez de ser un dret i cobrar lo just o sigui... No, no es pot anar cobrant 700 euros de lloguer, o sigui, estem mantenint la bombolla, que estan les últimes, però es segueix mantenint. I la cosa és que les lleis les han fet perquè amb la cosa de protegir els petits propietaris, doncs protegeixen també els grans. I aquí és on hi ha bancs, propietaris de molions de vivendes, etcètera, segueixen especulant amb això. Ara s'han fotut tots els fons voltor a fer inversions comprant les, les vivendes a uns preus miradíssims que si aquesta solució, aquests preus, li haguessin donat a moltes famílies que tenien la seva hipoteca i han hagut de deixar-la de pagar, podrien haver-se fet càrrec, saps? O sigui, seguim mantenint l'especulació. D'acord. Doncs, Ju, moltíssimes gràcies per informar-nos d'aquest tema i anirem seguint doncs, tot allò que ens vagi arribant eh, respecte a, que, a aquesta situació. No? Vale, pues doncs perfecte. gràcies. A, a tu, vinga, adeu. Molt bé, doncs ja us sabeu, la plataforma d'Afectats per la Hipoteca doncs està treballant per tal de facilitar la vida de persones que en aquests moments es troben al carrer. Fem una pausa i tornem.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 4 compres per Manhattan. Que el dòlar ara està per terra i en podrem treure profit. Compte'ns-la en un edifici, unes columnes, rotllo antic. Vas-t'hi, caram, som a un lloc mític. Fes una foto, és Wall Street. A tins un sol ple de pantalles, terra amb homes oh, i crits. Perquè ara puja, perquè ara baixa, on hi ha el secret per fer-se risc. que el domini de l'institut se'n va quedar només el matrimoni Arnald Riney. Eh, un xilé em deies, mira el traç, però quins colors. No pots percebre per la mirada, que profund que era el seu dolor. Fixa't la llum que ben tractada, tot detalls, res perquè sí, a mi m'exalta, a mi provoca, i digues tu què et fa sentir. I no vaig saber... Ja sé què dir, hi ha tres coses que tinc clares amb tots aquests anar Que es forrarà el tio que patenti les abraçades d’aeroport on va, diré. Les cares trenquen, però que demà et fan més fort. Que l'única veritat arreu que és clara, raça i pura és que al pot petit sempre hi haurà poca confitura. I que tornar sempre és la millor part de l'aventura. Deseja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament per dir-vos doncs, que estem de festa major, que és la festa major de la Sagrera, i demà sembla que tenim alguna dificultat tècnica, que intentarem resoldre. Hola, molt bon dia. Bon dia Hol doncs explique'ns demà a partir de dos quarts de quatre hi haurà la possibilitat de' cursstar-te a la biblioteca del Col·legi Mre de Déu dels Àngels per anar per aquella gent que volgui donar sang oi efectivament estarem estaran els alumnes més ben dit, estarà l'equip de, del banc de Sre Quime el banc de Sant per a tothom qui volgui venir a donar sang i a més a més és una, és una... Uh, situació, una situació especial perquè també contarem amb l'ajuda de, dels alumnes de, de Tercer ESO del Col·legi Mareu dels Àngels mm. que donaran suport a la campanya ja que um, venen participant des de fa ja unes setmanes al un, un projecte d'aprenentatge i servei que fem des del Banc de Sang i Teixit mm. Una campanya de sensibilització i de difusió d'aquesta campanya de recollida de, de sangs que és tan necessària avui dia Exacte, exacte, i han participat per fer difondre aquest missatge, no? aquesta necessitat de, de les mil donacions que necessitem cada dia és del banc de sang per poder fer front a les necessitats dels hospitals i de les clíniques. Els alumnes han, han col·laborat i han fet tot tipus d'activitats i tot tipus d'accions per convèncer tant a pares com a professors com a veïns de l'entorn perquè vinguin a, a donar sang de mà. I com és que es necessita tanta sang? Perquè, bueno, bàsicament perquè no es pot fabricar, no, mm. no, hi, ha, no hi ha manera de poder eh, fabricar sang a nivell artificial i necessitem d'aquesta contribució, d'aquest acte imprescindible i generós de, de les persones que, que s'acosten i que s'apropen a les nostres campanyes de donació. Uh -huh. I una vegada obtenim la sang, quin, quina, què és el que podem extreure que sigui beneficiós per a aquelles persones que necessiten a uh, doncs, algun tipus de, de transfusió, no? Fa molts anys, quan es feia una donació, la bossa de sang total és la que s'aprofitava i la que es transfonia en aquell malalt que necessitava. Però s'ha vist, amb, amb el pas dels anys i amb l'avent la de la ciència, que és molt més eficient... Uh, transfondre uh, un, un, tan sols un, un component concret del, segons el, el, el, que el, el que el pacient necessita. No? Uh -huh. I de la bossa de sang total, la, nosaltres la flexionem al banc de sang uh, amb tres components, els glòbuls vermells, que ha indicat sobretot en casos d'anèmia, el plasma amb, amb, amb, amb grans, per grans cremats i després les plaquetes que to... sobretot uh, van destinades a, a malalts de càncer. D'acord. Doncs hem de dir que aquesta donació de sang eh, es farà demà a la Biblioteca del Col·legi Mare de Déu dels Àngels, però, eh, coincidint amb la Festa Major de la Sagrera, però també a eh, Sant Andreu es farà una donació de sang ben aviat. Exacte. La setmana vinent, just de dijous en dijous, qui demà no pugui, per als motius que sigui no, estigui interessat en donar sang i, i no pugui venir demà, té una altra oportunitat. Brindem dues oportunitats als... als en Andreu Encs, sí. uh, perquè vinguin el, el dia 27. En aquest any, aquest any ho farem en una ubicació nova, ja que hem, hem, inaugurat, hem inaugurat fa poc el casal de barri de Sant Andreu, al recintal de Fabra i Couts. Nosaltres serem en allà, que normalment estem a l'auditori de Camp Fabra, aquest any serem al casal de barri i serem tot el dia. En aquest cas serem tant al matí de 10 a 2 com també a la tarda de, de 5 a 9. Doncs tingueu la meva companya, Alba, que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia. Bon eh, dia M'agradaria que ens fesis un petit resum de les condicions que ha de complir una persona per poder ser donant de sang. Doncs així molt ràpidament, ha de ser major d'edat, més de 18 anys, a menor de 65, més de 50 quilos i presentar un bon estat de salut. Així que a grans trets, gairebé, gairebé tots, no, no, no podem dir mai que tothom pot donar sang, però gairebé tothom, o bueno, diguéssim que aquestes són les condicions eh, genèriques. D'acord, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, al Albert, ah, i esperem que això funcioni d'allò més bé. Genial, moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració. Moltes gràcies, bon dia. Adeu. D'acord, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és anar-nos-en a veure, ens queden dos o tres minuts, perquè aprofitarem per comentar-vos alguns dels actes, algunes de les activitats que es realitzen aquest, doncs, en el dia d'avui. Anem a l'agenda.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 Doncs el que us dèiem, aproximadament uns dos minuts, que aprofitarem per comentar-vos que la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us ofereix el taller sobre grup de noies. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer de Galícia número 16, us ofereix avui, com cada dimecres del mes de novembre, i a les 6 de la tarda, un taller sobre grup de noies. Es tracta d'un grup de debat i de reflexió, un grup per compartir i de recolzament per noies a partir de 10 anys. Es realitza a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero i cal inscripció prèvia. I, tal com us dèiem, doncs estem de festa major i aquests són alguns dels actes que podreu gaudir en el dia d'avui. A les 5 de la tarda, al casal de la gent gran La Palmera, al carrer Dolesa número 41, hi haurà un, un homenatge a la gent del barri que enguany compleix 90 anys, amb les actuacions del grup de veneres Marcelada, el grup Cuplatistes de Gràcia, patrocinat per l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu i organitzat per l'associació Casal Gent Gran La Palmera. De dos quarts de 6 a dos quarts de nou, a l'espai Jova Garcilaso, al carrer Garcilaso 103, eh, hi ha un mercat d'intercanvi Renova la teva roba. Per participar eh, pots informar-te abans a l'intercanviador Jova. Eh, organitza aquest, aquest mercat, a l'espai Jova Garcilaso. A les 7 de la tarda d'avui, doncs al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, hi haurà un espectacle de varietés, del qual ja us en parlàvem ah, també ahir. Una primera part dedicada al concert de Castanyoles amb el grup Albèny, dirigit per José Luis Landry, i la segona part, Càsting a El Molino, amb la companyia Show Burlesque, Girls by Longo, direcció i coreografies a càrrec de Marina Salvador i aquesta activitat és organitzada per l'entitat Mirada de Dona. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, donant les gràcies a Lucas per tècnica, a l'Alba López i al Jordi García i ens retrobem doncs, demà, a la mateixa hora. Molt bona tarda. Adéu.